Звичайно, це велика честь і задоволення. Опустила ноту на квінту вниз і поставила угорі велику формату, щоб максимально її подовжити. Пані композиторка, прислати за вами машину. Дякую, я приїду власною. Навіщо? На відкритті ресторанів, терпляче пояснив їй Жора, наче маленькі і недосвідчені. Люди, буває, п'ють алкоголь, кон'ячок там, горілочка, вино. Вино буде просто чудове, незвичайне, на спеціальне замовлення з Італії, щоб по-справжньому. А за кермом, самі знаєте, не дуже дозволиш собі випити. То я прийшлю машину. Валя правильно оцінила і сам факт дзвінка, і важливість запрошення, і те, що за нею прийшлють машину. Це була перемога, це перепустка до найвищого світу. Там будуть тільки ті, хто може називатись вершками суспільства. Звісно, не графи, не князі, а найбагатші, найвизначніші з точки зору влади і бізнесу – люди. Запрошують. Отже, її помітили. Це тішило та водночас і лякало. Уся ця їхня компанія, і Жура, і його поплічники, і Нінель – яка невідомо звідки тут узялась і вже підім'яли під себе усе місто, усе це називається простим італійським словом мафія. До них не просто влізти. Далеко не кожного підпускають. Але й неможливо визволитись, якщо станеш потрібен. Це шлях до непоганих заробітків, але і важке ярмо. А це й Жора. Чи не кинув він випадково оком на неї? Від абсурдності такого міркування хотілось сміятись і плакати. Пронеси, Господи, ще цього бракувало. У ліжку із цим слонопотамом. Ні, її голубенька колисочка не витримає. Розвалиться на дрібні частини, і вони опиняться навіть не на підлозі, а на шостому поверсі. Уява послужливо намалювала картину розпашілого від хіті обличчя і всього іншого, також розпашілого – що навалюється на неї усіма своїми кілограмами. Збережи з охорони помилую, задавить, на смерть задавить. Та крути не крути, а готуватись до завтрашнього свята треба. Нарешті згодиться вечірня сукня, яка вже кілька місяців припадає пилом у шафі. Елегантна і проста водночас вона впала Валентині в око під час останніх відвідин родинного гнізда у Норштатті. А як сидить? Як робить фігуру стрункою і тонкою? Щойно Валя приміряла, одразу готова була заплатити усю ціну без знижки. Дзеркало показало їй її. -ї. От яка вона насправді. Округлі, точені плечі, високі груди, талія. А вже що стегна, то така українська порода. Сукня справді атас. Тепер прикраси. Товстий золотий ланцюжок, перстень з діамантом, ото власне й усе, що в неї є, не густо, відверто кажучи, одягла оту відкриту чорну сукню, почепила на шию ланцюжок. Нікуди не годиться. Бідося, остання бідуся, куди до такої сукні, справді дорогої і гарної, оця крута цепора яка годиться лише до футболки із джинсами. Не ланцюжок тут потрібен. Сюди личило б коліє з діамантами. Біжутерія, навіть найкраща, до завтрашнього свята не підійде хіба на сміх. Там будуть тільки по-справжньому заможні люди. Їхні дружини носять або справжні діаманти, або нічого. Усі ці веселенькі побрякушки, тільки бряскальця. Їх на таке свято, в таке товариство одягати не можна. Позичити В Антуанетти. У неї є чудова прикраса. Маленькі діамантики в платині і один, наче сльоза, великий. Вона, звичайно, позичить». Пальці не одразу знайшли потрібні цифри. Давненько вони не розмовляли. Валюшу, звичайно, приходь, поговоримо. Підберемо тобі щось гарненьке, щоб підійшло до сукні». Голос Антонетти я всвітився і скрився, випромінював справжню, непідробну радість. Невже у них все стане по-старому?